Йервіння вогню і завивання машин. Я зарізаний кривим гунським ножем, проткнутий широким візантійським мечем, зрішечений татарськими отруєними стрілами, зарубаний турецьким ятаганом, четвертований шляхетськими катами, спалений у фашистських крематоріях, але я живу. Я пройшов від Аттіли до Батия, від Візантії до Чорнобиля, і мене вже давно не було і немає, але я перетривав, я уцілів, я воскрес, і я живу. Муки, страждання, сльози, смерть, стихії, лиха, голод, багато дітей, багато роботи, мало землі, ще менше щастя і ніяких радощів, а я живу, радію, я щасливий, як ніхто на світі. Але ж брат приїхав не даремно. Не для щастя він приїхав. Сувора і холодна сила за ним, та він не бачить її і не знає. Тільки я повинен відкрити йому очі, хоч для цього і треба мені прокричатися крізь тисячу років. Як це неймовірно тяжко. Моя розповідь – це спогади про спогади і спогадів, які в свою чергу теж були спогадами спогадів і так до безмежних глибин, до коренів і пракоренів, до перунів і джерел. Примітивна логіка стверджує, що все це повинно належати, і навіть, мовляв, належало різним людям у різні часи, але життя людське ще нікому не вдавалося вібгати в прокрустеве ложе формальної логіки, так само, як пустити його незворотнім, жолобом лінійного часу, який рухається тільки вперед, тільки від і до, тобто між двома конечностями. Одні двері відмикаються, щоб пустити вас у світ, інші замикаються після смерті, і вороття немає. Цей час нагадує людину з відрубаною головою, а людина схожа на нього своїм біологічним існуванням, але не життям, ніколи не життям, яке не визнає... Понурого плентання до смерті, а оперто повертається назад, хоче і може повертатися на будь-які відстані, дивитися на себе звідти або ж зазирати туди звідси, мов би перебуваючи в світі дзеркал з таємничим задзеркаллям, де все набуває зовсім інших вимірів, і де навіть вічність може вміщуватися на твоїй долоні і в зіниці твого ока. «Дзеркалами для мене була вода, я народився над великою водою. А тепер опинився на воді ще більшій. Сам би не попав туди, але ж був у мене старший брат Несміян. Брат починається з віків і правіків, з братом завжди краще. А він пішов до князя і сказав, от коли б мій сміянку поплив з добриною, то хай попливе». Згодився Володимир, і не від надмірної любові до мого брата Несміяна, а лише тому, що брат належав до старшої дружини князевої, яка живе з князем на єдинім хлібі. Дурне то було плавання, десь на передніх ладіях сам, уй, князів Добриня з послами до імператорів Царгородських, а ми позаду – Княжі-отраки і конюхи з кіннями, яких не знати і навіщо везли до царгороду, чи то для потреби, чи просто для пихи. Нас було троє – я, Сміянко, та ще Корчак і Мовчак. Старіша над, над нами порії, а веслярі моби й безіменні, бо коли чоловік не має мови, то не має він імені також. Веслярі ж робили своє діло мовчки, тільки і показували нам та коням то затяті обличчя, то понурі спини, і все те плавання стояло мені перед очима, ніби зацільне гойдання понурих спин. Порій добродушно погукував на нас, щоб не дрімали, дбали про коней, годували, чистили, обріяли від падінь і ушкоджені. Біля коней чоловікові простіше, кінь стоїть, як дерево, але і падає, як дерево від бурі. Тож, коли море бралося сірими баранцями, а тоді кудлатими козлищами, і ладі починало бити і підкидати, то нам доводилося підпирати коней мало невласними плечима, і, їдучи під страху кінського і людського, змішувався в знемозі розпачі. А в морі немає доріг і немає надії. Безмірність могутніх водних просторів наповнює жахом незміцнілі душі. Ні розум, ні серце не здатні охопити цей огром. І тільки відвага і молодість тримали нас серед цієї безіменності і безнадії. Відчинялися брами землі, і великі ріки повільно вливали свої води в море. Ми ставали і набирали солодкої води, золотистої, як коріння київських сосен, дніпровської, горіхової Дністра, несамовито жовтої, ніби дикі очі печенізькі.